Alla talar om klimathotet. Men hur seriös är egentligen kampanjjournalistiken? Ja, ja, det är klart att jag kan bli lite trött. Han hängdes ut som statsminister Olof Palmes mördare. Men kan aldrig få någon upprättelse. Vi har träffat Anthony White i Mozambik. Det var ingen room for doubt. De accused mig av... Och legendariska mellanöstern Robert Fisk talar om feg journalistik som sviker krigets offer. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Ljunggren och det är lördag den 12 maj. Klimatet har snabbt blivit ett dominerande ämne i medierna. Alla har sin egen klimatkampanj. I SVT så varnar meteorologen Per-Erik Åberg för malariamyggor, och i Sveriges Radio så väller koldioxidhotet fram i satsningen klimatfeber. Det finns säkert goda skäl och vi ska inte ge oss in i den vetenskapliga diskussionen kring mänsklig klimatpåverkan. Vi ska istället titta närmare på journalistiken och hur kampanjer föds och dör- och hur seriös kampanjjournalistiken egentligen är. För något år sedan så drev till exempel- tidningen Expressen kampanj mot de höga bensinpriserna. Man delade ut gratis bensin till lyckliga läsare. Nu uppmanas läsarna istället att åka mindre bil- med stöd av bilder på döende isbjörnar och smältande glaciärer. Vad var det som hände, frågar sig många. Bland de som känner sig svikna finns raggarna i Moonshine Cruisers. Det här är ju helt otroligt. Alltså. Känner sig lite lurad va? Vad har blivit av det? det ingenting då. Peter Härnolf och Bernt Elgen Gustavsson står lutad över motorhuven på Peters skeva. Den väger 1,7 ton och drar upp på två litermilan. De tittar på klipp från Expressens kampanj om sänkt bensinskatt från hösten 2005. De är besvikna. För bara ett och ett halvt år sedan hette det att bensinskatten var skyhög. Expressen delade ut gratis bensin och manade på att skriva under det så kallade bensinuppropet. Peter och Bernt och nästan alla medlemmar av raggaklubben Moonshine Cruisers skrev under. Men idag är det inte många som pratar om sänkta bensinskatter. I alla fall inte på Expressen. Istället så är det nya kampanjer som gäller. Om smältande glaciärer och olika katastrofscenarier. Och där inte minst bilåkning ses som ett stort problem. Då går vi till dagens klipp. Full fart mot undergången. Ja. Ranget ögonen och dörr. Och så är det sälar. Källröv. Vad fan, det gjorde också. ja. <laughs> På mindre än ett och ett halvt år har man gått från krav på sänkt bensinskatt till nya listor att skriva på. Men du, du som skriver under den här listan, här ja. har du en, en ny lista från Expressen här som, som kan vara bra för dig att läsa. Här ser vi att du ska byta lampor hemma, sänka temperaturen hemma, köra mindre bil. Ja, det är otroligt alltså. Så vad hände egentligen med bensinskatten? Jag går in själv. Ja, som vi ja, okay. på Okej, en okay, hiss upp eller? Fyra trappor upp i Expressenhuset träffar jag Kerstin Tornström, nyhetschef på Expressen och informationschefen Irina Halling. Jag är här för att prata om kampanjjournalistik, opportunism och smältande glaciärer. Det är räddar vår planet som vi började med i höstas som handlade ju helt enkelt om klimatfrågan. Och då kan man ju säga att vi är också lite opportuna, eller hur? För vi tar frågan när läsarna börjar verkligen bli intresserade av den. Vi var tidigt ute i och för sig då när det blev en stor debatt. Men det är ändå när det finns ett läsarintresse bland många. Och då driver vi. Men då är ju en del sagt att de sticker fingrarna i luften och så känner de av väldigt opportunistiskt. Ja. Lite grann är det så. Ibland är det väl först också, särskilt när det gäller kampanjer med enskilda för enskilda personer. Men ibland, är det väl inte fel att någon sticker upp fingrarna och känner vad vinden blåser och kör frågan. Om det är en för våra läsare viktig fråga. Du är kampanj, lite kampanjansvarig? Ja, alltså det, nej, ja, det kan man säga. Men, men alltså det är väldigt, väldigt olika. För det alltså en kvällstidningsskäl är också att det är väldigt högt i tak och det är mycket idéer som studsar. Så en sån kampanj kan komma till en eftermiddag. Då kan vi bestämma oss för det. Nu gör vi det här. Och det kan, någon säga något vid desken. Det bestäms runt desken. Och så går alla igång och sen så jobbar vi. Och det här var typiskt en sån med isbjörnarna. Mm. Det, var en, det var inte planerat sedan lång tid tillbaka på något sätt. Men då kan vi bli lite förvirrad så här tänker jag. Om, för att först driver ni så här, sänk bensinskatten, expressen. Eh, och sen tolv månader senare så driver ni kampanj med exakt motsidigt budskap? Nej, det är inte så motsidigt tycker jag. Och mycket har hänt i debatten mellan gångerna. Bland annat så har bensinpriset faktiskt sjunkit. Att då i en miljökampanj sen råda folk till mindre bilar som drar mindre bensin. Eller att köra på nya sorters bränslen. Det, det är en annan sak tycker jag. Ja, det är ju mycket som har hänt i debatten. Idag handlar det mesta om klimatet, som tips på hur du kan rädda jorden, reser och äter klimatsmart eller hela listan på hur du drabbas när översvämningarna kommer till din stad. Enligt statistik från DN och Expressen tog klimatfebern ordentligt ordentlig fart hösten 2006. Och idag bedriver alla medieföretag med lite självaktning sin egen klimatkampanj, inklusive Sveriges Radio. Ja, ja. Det är klart att jag kan bli lite trött. Tommy Hammarström har bevakat miljöfrågor sedan 1971 och återfinns idag på Expressens ledarsida. Han är trött. Inte bara på sin egen tidning utan menar att klimatfrågan fått alldeles för stor plats i debatten. På något sätt så har klimatfrågan, klimathotet och koldioxiden kommit att överskugga precis allting annat som, som händer i miljön. Va? Det har bara blivit den enda frågan som gäller på något sätt. Och det finns miljöförstörelser, miljöfrågor med andra saker som är kanske mer akuta och uh, viktigare att ta i tur med än, än kanske just koldioxiden. Men den, den överskuggar allting just nu. Att det pågår klimatförändringar är det ingen tvekan om men han tycker inte att journalisterna lyckas förhålla sig tillräckligt skeptiska till de rapporter som kommer från forskarvärlden. Jag tänkte då konkret på den här, det kom en rapport i höstas tror jag, om översvämningsrisker i, framförallt i västra Sverige och kring Vänern och sådär. Och det här återkommer ju nu i det här tv-programmet Vädrets makter som meteorologen Per-Erik Åberg har. Det här är historien om en resa. Jag åkte genom hela Sverige för att ta reda på hur vi kan drabbas. Där, äh, där beskriver man då läget mm. runt vänen, som om det redan var kraftigt översvämman. Han var i Mariestad tror jag och där låg polishuset redan under vatten. Och, och man, man talar om denna eventuella fara som någonting som redan är, är för handen Inte kanske precis idag men i varje fall imorgon va. Och så är det ju inte alls. Va? Nu är Vänners vatten ungefär i medel... Det står på medelvattenstånd för ögonblicket. Och det minskar. Den Vi har ju haft en väldigt torr vår. Va? Och det minskar i alla sjöar. Just såna där saker där man beskriver en prognos. Eller man tar en prognos. Och så, och så låter man den vara verkligt. Inträffad. Men jag menar, jag, har, jag har som miljöreporter också gjort liknande misstag. Va? Jag tycker att det, mycket av det jag skrev om skogsstöden är, var lite grann samma slag att man där svalde mycket av det som sa, så inte började ställa frågor och kanske för att man inte. Inte visste eller kunde ställa frågorna. Så här lät det till exempel i Lantbruksnytt 1984. Jag har kallat dagens program här i Lantbruksnytt för skogsdöden. Den långsamma atombomben. Det är en alltför magstark överdrift, kanske någon tycker. Ja, det är möjligt. Men ändå inte. Varför det har det då blivit så här överdrivet? Ja, enligt Tommy Hammarström så handlar det om att klimatförändringen ger utrymme för en alldeles särskilt lockande rubriksättning. Katastrofscenarierna. Det finns en sak som driver det här tror jag ganska bra och det är att det blir så maffiga, eh, vad ska jag säga, katastrofscenarier. Det ger rubriker. Det, låter, det är inte i moderna bilar. Nej, moderna bilar har lite för mycket grejer i vägen på rören. Där katalysatorer och Sen har de ju ofta bara fyra cylindrar eller fem eller något sådant här löjligt. Så det blir det inte det där ljudet. Det är det som gäller V8. Sist hörde vi Peter Härnorf som alltså inte tänker miljön passa sig och hoppas att bensinkampanjen ska komma tillbaka. Reporter här var Martin Wiklin- nu några av veckans medienyheter. Sveriges radiostrategi för att komma till rätta med budgetunderskottet- har gått lite för bra. Efter att ha erbjudit ett års lön till den som säger upp sig frivilligt- vill nu mer än dubbelt så många som var företaget tänkt sig sluta. Sammanlagt har 365 personer en femtedel av all personal anmält sig. Jail Wern är personaldirektör. Det positiva att det är så många som har visat intresse det är ju att det då är möjligt att genomföra det utan att behöva gå till uppsägningar. Det negativa är ju naturligtvis att behöva säga nej till personer som redan har börjat tänka på ett, en annan inriktning på yrkeslivet och som kanske har idéer och så. SIS pressavdelning har gripit in mot företagets passagerartidning QP. Orsaken är en artikel om Jola Bero där han säger att makten i Las Vegas består av, citat, judisk business syndikat, amerikanska dollarmiljonärer och homosexuella artistbokare. SIS presstjänst säger i tidningen Resumé att uttalandet är olämpligt och att de nu ska utreda hur det kunde tryckas. Internet slukar en allt större del av reklamkakan. Enligt en prognos från Institutet för reklam och mediestatistik går snart var åttonde annonskrona till webben. Minns ni Sydafrikaspåret? Det var ett av många i jakten på statsminister Olof Palmes mördare. Bland de som för elva år sedan pekades ut i en härva av utsagor från före detta agenter fanns Anthony White, före detta soldat i rudesiska armén. Hur trovärdigt det utpekandet var då, för elva år sedan, det råder delade meningar om. Men idag är spåret i alla fall kallt. White har själv hela tiden förnekat att han skulle vara inblandad och enligt polisen finns det idag inget som tyder på att han skulle vara det. Men någon upprättelse mot de svenska medierna det har han inte lyckats få. Han förlorade förtalsrättegångar mot Expressen och Aftonbladet i både tingsrätt och hovrätt och senast en process i Europadomstolen i Strasbourg. Medierna har träffat Anthony White i Kaja i Mozambik. There was no room for doubt. They accused me of assassinating Olaf Palmer. Anybody that read any of the publications det fanns inget utrymme för tvivel. Alla som läste tidningarna övertygades om att jag mördade Olof Palme. Den medelålders står bakom baren på en lodge i de mosambikanska skogarna. Skymningen har fallit och runt honom han står gäster och dricker dojem, den lokala ölen. Han talar om Aftonbladet och Expressen. Tidningarna som för evigt kopplat hans namn, James Anthony White, till mordet på Olaf Palme. Det var 1996, under sanningskommissionen i Sydafrika, som en åtalad plötsligt hävde ur sig att apartheidregimen mördade Palme och att Anthony White var mannen som höll i vapnet. Anthony White själv, en Zimbabweer i Mosambik, trodde det var ett skämt. Vad annat kan du tro undrar han. Jag thought it was a joke. I thought it was some big hoax that someone was playing a practical joke and if something that is so bizarre is presented to you what else can you do but laugh. Mann skrattet fastnade snart i halsen. Helvetet bröt ut säger han. Hans hem omringades av journalister, Väst var i expressen och aftonbladet and it expressen that actually got into our house and uh, the journalist posing as wanting to tell the real story asked me to for an interview now i felt that there was no problem because i had nothing to hide i had nothing to defend myself for. Expressen släppte han in i sitt hem journalisten lovade att berätta den sanna historien och ren få hans namn han ställde upp på intervju hade ingenting att dölja säger han men med intervjun kom nya rubriker. Här gömmer sig Olaf Palmes mördare. och Palmemördaren, jag ska berätta allt. Löpsedlarna skrek högt. Garderingar som utpekade och anklagas för stod i liten stil. Medan ordet mördaren lyste i tjocka versaler med bilder på Anthony White. Eler tidningarna var White legosoldat, lönmördare och smugglare, en man som dödat otaliga. Journalisten jag träffade, gög, säger han, den han fick rätt. Det var mitt namn. The journalist that that interviewed me on Sunday, I think it was the 29th of September, actually tricked me. And then came into my home pretending to be representing me to tell the true story. The only thing that the, that The evidence got right. Was my name. I take beef curry also. Där Anthony White står bakom baren, skämtar med sina gäster och skyndar på kocken är det enkelt att se varför just hans bild slogs upp på löpsedlarna. Han är nästan kusligt lik den första fantombilden. En fantombild som redan 1996 ansågs passé, men ändå, han är lik. Och det är förstås tacksamt att skylla mordet på en före detta rhodesisk soldat inhyrd av en onskefull apartheidregim. Framförallt när en anklagade befinner sig långt borta i de afrikanska skogarna. Men svenska löpsedlar nådde också hit. Anthony White och hans familj trakasserades av lokala myndigheter. Hans nyöppnade sågverk höll på att gå i konkurs. Ingen ville handla av en palmemördare själv kontaktar den svenska myndigheter. Hallå, här är jag förhör mig, sa han och ett flyckskildet förhör Hulls. Post interview I got the impression that the, the Swedes already knew who the perpetrator of the murder was and that was Spetis. There were no further invitations for interviews. There was nothing from the Swedish authority. It is all done through the Aftenblatten expression. Jag fick intrycket att de redan visste vem mördaren var, och det var Pettersson, säger han, och syftar på Christer Pettersson. Inga fler förhör har hållits med honom. Ingen tror idag att han är mördaren. Allt var Expressens och Aftonbladets verk, hävdar han. Men hans namn är för alltid brännmärkt. När jag berättar att jag träffat honom säger vänner, träffar du palmemördaren? Själv kämpar han för upprättelse. Jag kommer aldrig min my reputation then has I'll Han stämde Aftonbladet och Expressen för förtal. Chefredaktörerna Torbjörn Larsson och Kristina Jötterström fälldes också av Görrinn i första instans. Men domaren friade efteråt och i nästa instans vann åter tidningarna. Domstolen menade alltså att det var i allmänhetens intresse att de offentligt skulle få anklaga mig för mordet, säger Anthony White. The newspapers had acted in good faith because it was in the public interest for them to have accused me publicly. How do you feel about that? Huge disappointment. Men han vägrar ge upp. Hade Anthony White varit svensk hade man då fått anklaga honom på samma sätt om han inte varit en gammal soldat i den avskydda kolonialstaten Rhodesias tjänst om han istället varit frihetskämpe i ANC hade han då utmålats på det sätt han nu gjorde och fungerar svensk lagstiftning inom medieområdet you know we're very disappointed in the justice system of Sweden you know for a sophisticated highly democratic country like Sweden we expected to have a fair and impartial hearing we did not get a fair and impartial hearing every single piece of evidence or that was presented by the was hearsay. In any legal system in the world there has to be a man is a man is, is innocent until proven guilty and i presume that is the same in Sweden. vi hörde Anthony White och reporter i Mosambik var Carolina Jemsby i fallet Anthony White är det få som ifrågasätter att domstolarna friade Aftonbladet och Expressen från förtal. Det var helt lagligt att sprida de nedsättande uppgifterna, oavsett om de var sanna eller inte. Men faktum kvarstår att en person har blivit uthängd som statsministermördare. Rättegångarna har dessutom kostat honom hundratusentals kronor och han kan inte göra något mer för att få upprättelse. Vilket ansvar har egentligen medierna i ett sånt här fall? Jag frågade justitiekanslen, Göran Lamberts, hur han ser på det här fallet. Ja, Jag har inte någon anledning att göra någon annan bedömning än vad de svenska domstolarna och strasbourg har gjort. Det verkar som de har tagit ett ansvar. Jag har inte tittat närmare på fallet men jag har läst domen från domstolen i Strasbourg. Polisen säger ju att det finns inget som tyder på att är e. Anton White- det, det finns inga sådana misstankar mot honom idag och ändå har han då blivit uthängd på första sidor och löpsedlar i rubriker utpekad som Olof Palmes mördare Ja, jag kan ju bara gå på vad jag läser i, i domstolsmaterialet och där säger man att eh, journalisterna på Expressen och Aftonbladet var eh, rätt noggranna i sina kontroller och i sin kontroll av eh, den här källan som fanns till uppgiften och att även den svenska, de svenska domstolarna kollade upp det tillräckligt noga och, eh, om den här källan var trovärdig. Så man gjorde en bedömning av, av det här med skälig grund. Eh, sen kan jag inte säga närmare bestämt. Jag kan bara säga vad jag läser ur domen. och Där har man gjort bedömningen att, att journalisterna har gjort ett tillräckligt eh, ordentligt jobb. Tycker du att det är för lätt att komma undan efter att ha hängt ut någon som till exempel statsministermördare? Nej, jag tycker nog inte det. Jag tycker att reglerna är godtagbara och acceptabla. Det får sådana här konsekvenser ibland för personer. Men man måste tänka på yttrandefriheten också och möjligheten att redovisa vad man tycker så här kommer fram till efter någon där rimlig granskning. Så jag tycker nog för min del att reglerna är bra. Det är skickliga advokater som försvarar både Aftonbladet och Expressen som ofta då hamnar i blåsväder. Och eh, om man då inte har väldigt mycket pengar så drar man sig kanske för att ta en, en twist. Ja, det, det kan det kan vara på det här sättet sättet. Eh, ja, det, det är en bedömning som lagstiftaren har gjort men som man kan diskutera. Är det inte, skulle det inte vara... Bättre då om, om man fick statens hjälp att driva den här typen av fall genom J.K. till exempel? Det är möjligt att man skulle öppna den, ö, öppna den lite granna mer. Det kan man tänka sig att man skulle göra. <clears throat> Men samtidigt ska man inte ha det på det här sättet att J.K. driver processer där det i praktiken handlar om, om tvister mellan två olika läger eller två olika personer som det ofta är i förtalsmål så, Göran Lamberts, justitiekansler. Den legendariska mellanösternkorrespondenten Robert Fisk har besökt Sverige i veckan. Få har som han bevakat krig och konflikter i världens svåraste områden. Robert Fisk, som är bosatt i Beirut sedan 30 år, har också kritiserats för att vara emot Israel och hålla sig vän med terrorister som Osama Bin Laden, som han har intervjuat tre gånger. Själv har han länge kritiserat västerländsk rapportering från Mellanöstern. Något som man kallar för en feg 50-50-journalistik. Det well, är en skola av journalism that I think probably starts in börjar i USA. which säger att every rapport you du gör måste ge your din rapport till varje sida i en Och Min argument är att det är okej om du rapporterar en or eller en publik into till en ny motorväg eller en bridge human Robert Fisk kallade 50-50-journalistik och det är något han inte ger mycket för. Visst går det an om man rapporterar från en fotbollsmatch. Men Mellanöstern är en mänsklig tragedi och där måste journalisten alltid vara på offrets sida, säger han. Robert Fisk har rapporterat från krigs- och konflikthärdar i över 30 år- han är bosatt i Beirut, dit han kom 76 för att bevaka inbördeskriget i Libanon. I en bok på dryga 1100 sidor som precis översatts till svenska berättar han om Iran-Irak-kriget, kuwait -kriget, israel Israel-Palestina-konflikten, Algeriet och Afghanistan för att nämna en del. I veckan besökte han Stockholm för att prata om sin bok. Och när han bjöds in till internationell författarscen på Kulturhuset i Stockholm lätte så här. Then, say, the international writer's stage proudly presents from Beirut and accompanied by Euron Rosenberg, Mr. Robert Fiske. Robert Fisk är en av världens mest kända och respekterade utrikeskorrespondenter. Han har en egen tydlig röst i det alltid känsliga ämnet Mellanöstern. I min intervju med honom dagen efter seminariet i Kulturhuset ber jag honom förklara närmare vad han menar med 50-50 i -50 journalistik. The idea that you've got to go around as I say like a kind of umpire swinging a clock and saying sorry your time is up. Jag I mean I was reading the Herald Tribune this morning which I hate. And it's so funny to see these stories and it was all, you know, 50% 50% what Mr Putin says, what the Americans says about Mr Putin. I mean, it's incomprehensible. Doesn't the reporter have any idea what's going on, you know? Robert Fisk beläddrar i Herald Tribune och tar en artikel som exempel där reporten först låter ena och sen andra sidan komma till tals. Det är oftast de makthavare som får höra sig, säger han, och sen en analys från en expert. And what does the guy do? He goes, write down the story. I'll try and find it here. And um, he quotes Putin. And then he goes to the director of the Institute of Political Studies as an expert to quote. But I want to know what the, what the writer Andrew Kramer thinks. I don't care about some pseudo-expert sitting in an institute or a think tank or a tink tank, as I call it. Robert Fisk får det att låta enkelt. Är det en självmordsbombare i Israel, är offren de skadade israelerna. Attackerar Israels armé palestinierna, är det på palestiniernas sida journalisten måste befinna sig. Men vid mindre tydliga situationer vet man alltid vem som är offer, undrar jag. Jag har sällan haft fel, svarar Robert Fisk. Can you always be sure who is the victim? I often got it wrong. I often got it wrong. Neutralitet är inget honörsord för Robert Fisk. Jag vet att ni är ett väldigt neutralt land, säger han ironiskt. Men vem kan vara neutral när det handlar om mänskligt lidande? Can you be neutral about human suffering? You're not neutral about about political corruption. You should finish. You're not neutral about people who are left to bleed by the road when they should be taken to hospital. But um... can, can can can there at some point put your credibility at risk? Det finns alltid de som försöker sänka din trovärdighet, säger Robert Fisk. De som vill att du slutar skriva. Men en journalist trovärdighet handlar i slutändan ändå om huruvida han eller hon blir läst eller inte. Och Robert Fisks artiklar blir lästa. Men han har många kritiker och reaktionerna är annorlunda nu jämfört med innan det så kallade kriget mot terrorismen började, säger han. Robert Fisk har intervjuat Osama Bin Laden tre gånger. I vissa läger gör det honom ytterligare impopulär men att anklaga honom för att vara terroristven är för idiotiskt för att tas på allvar, säger han. Ja, you find the American right wing, I'll say, ah, we know you're a friend of Bin Laden, etc. But this is this is cowboy bullshit. I it's just not true anyway. Look, if you're going to do your job in the Middle East, you've got people will throw things at you. It will happen if you do your job properly. Skall du jobba i Mellanöstern som journalist kommer du att bli kritiserad. I alla fall om du gör ett bra jobb. Och journalister har alltid blivit attackerade, säger Robert Fisk. Och berättar att han redan för 35 år sedan, när han bevakade Nordirland-konflikten, blev anklagad för att stödja IRA. Så den brittiske mellanöstern Robert Fisk. Och det var Sara Heyman som träffade honom när han var på Sverigebesök nu i veckan. Medierna är slut. Hör gärna av er med tips och synpunkter. Vår e-postadress är mediernasnabela.sr.se Nästa lördag är vi tillbaka. Lyssna gärna då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.